Глава 10. Йога на Божественото величие Вибути йога Върховният Бог казва О, Арджуна, силно ръки, чуй отново ти от мене знанието, което вече ти изложих, по-подробно обяснено. Ще продължа да ти говоря единствено защото си ми много скъп приятел и желая ти доброто. Нито полубоговете, нито великите мъдреци познават происхода ми съвършен, и на небесните същества, и на мъдрите светци, изворът във всяко отношение е в мен. Който ме познава като безначален, като нероден, като върховен Господ на всички светове, единствен той сред хората не е заблуден и е освободен от всички грехове. Интелигентност, осъзнаване, незаблуденост, милосърдна снисходителност, почтеност, овладяване на сетивата и власт на тума щастлива радост или мъчителна тъга, раждане или смърт, страх или смелост, ненасилие, невъзмутимост, удовлетвореност, въздържание, благотворителност, слава или позор, всички тези качества на съществата са под мой надзор. Сапта Махариши, седемте велики мъдреци, а преди тях комарите и всички мановци, от мен и моя ум произлизат неродения и дават те началото на много поколения, Отживи живи същества Вселената, които обитават и множеството и планети гъсто населяват. Онзи, който познава могъществото ми мистично, непоколебим и решителен е в това прозрение, с предано служене към мене се взема екстатично, това знай, не съществува никакво съмнение. Всичко води началото си от мене. Аз съм източникът на всички светове. Мъдреците, които знаят това съвършено, ми служат предано и обожават ме от все сърце. Със ум, не спирно в мен глъбен, със жизнен дъх на мене посветен, един друг те без спир се просветляват и в разговори за мен погълнати остават, вкусвайки голямо удовлетворение и щастие в духовно наслаждение. На тези, с които постоянно в служене на мен се ангажират и с любов да ме възславят, никога не спират. Аз лично давам им разбирането, чрез което, да ме достигнат, следвайки напътствията на сърцето. От милост към тях и от състрадание, аз, който обитавам техните сърца, с факела на лъчистото познание превръщам тъжния мрак в светлина. Арджуна казва Ти си върховният бог, абсолютната истина, крайната обител и най чистият Ти си вечен и трансцендентален, винаги си личност и първоначален, нероден, и най-велик си ти, всичките достойни мъдреци, като Нарада, Асита, Девела и Вяса, единодушни в мнението си за това са, а сега и ти самият ми го потвърждаваш, като лично тази истина ми заявяваш. Приемам заистина всичко, което ми каза, мой скъпи Кешава, ни деви, ни демони, ни мъдреци свети, никой Господи не те познава. Всъщност единствено ти себе си можеш да познаваш, какъвто чрез вътрешната си енергия се проявяваш. О, Върховна Личност, О, Източник на Всичко, Бог на Боговете и Господар на Световете. Моля ти се, разкажи ми най-подробно за качествата си божествени, неземни, с които чрез могъщество върховно проникващи безбройните вселени. О, Кришна, О, Мистик Върховен, Кажи ми как за теб да мисля с плам любовен. Как постоянно някой да те помни може и в коя от формите ти, о Върховни Боже. От, Джанардана, опиши ми моля те отново славата на мистичното ти съвършенство. Сърцето ми безпир да слуша е готово нектарните ти думи с нарастващо блаженство. Шери Багаван изрича тези думи. Да, аз ще ти разкажа, О, Арджуна, за моите великолепни проявления, които са отвъд светските умозрения, но само най-важните от тях ще ти опиша и при това частично, защото моето съвършенство в действителност е безгранично. О, да Кеша, аз съм свръх душата, намираща се на всички в сърцата. Аз съм началото, аз съм самата среда, аз съм и краят на всички същества. Аз вишно съм сред всичките адити, слънцето блестящо съм сред светилата, сред Марутите аз съм Маричи, а сред звездите греещи в нощта Луната. Аз съм сама Веда, сред всички Веди, аз съм Индра, сред всички Деви, умът съм аз сред Сетивата, животът и съзнанието у съществата. Аз Господ Шива съм от всички Рудри, сред Яхшите аз съм владетели от Ковера, от Васовците аз съм огънят, наречен Агни, а от извисилите се планини съм Меро. Сред могъщите жреци Каунтея, Брихаспати най-главния съм аз, сред генералите съм Картикея, а сред водите съм Океанският Талас. От великите мъдреци аз съм Риши Бриго, а сред вибрациите, що в съзнанието издигат, аз съм трансценталното семе Ом. Сред жертвоприношенията пък съм, повтарянето Джапа на светите имена и също Хималайте сред неподвижните неща. Аз съм Баняновото дърво сред дървесата и Нарада сред божествените мъдреци, Читра Радха сред гандарвите в небесата, Капила Муни сред най-съвършените светци. Като Уча и Шрава съм известен сред конете, роден по време на разбиването на океана за нектар, като Ейравата сред най-величествените от слоновете, а сред хората представя съм чрез праведния цар. Сред оръжията аз съм мълнията с бляскаво сияние, сред кравите съм Камадук с бъдваща всички желания. Сред всички причини за създаване на деца аз съм Кандарпа, омайният бог на любовта. А сред всички змии отровни едноглави съм Васуки, който като змийски цар се слави. От многоглавите наги аз съм Ананта, о А сред водните животни аз съм полубогът Варуна. От прадедите покойни аз съм славният Ариама, а сред сънниците богът на смъртта съм Яма. Аз съм пралада сред потомците на дити, аз времето съм сред покорителите страховити, лъвът съм аз сред зверовете диви, гаруда съм сред птиците красиви, аз вятърат съм от пречисващите елементи и рама от оръжие владеещите с най-виша ранг. Сред рибите аз съм акулата, опасна на моменти, а сред реките главниите чащи аз съм ганг. На всичко сътворено О Арджуна, на земята, аз съм началото, средата и самият край. Сред всичките науки аз съм знанието за душата и окончателната истина в споровете до безкрай. От буквите на азбуката аз съм първата, сред сложните думи съм двусъставната. Аз съм неизчерпаемото време, което светове руши, а сред създателите съм брама с четирите глави. Сред грабителите страшни, аз съм смъртта, се поглъщаща унищожителка на паметта. Сред шесте промени, които всеки преживява, аз съм раждането, което първо си остава. Сред качествата на добрата жена, аз съм славата, красотата, речта, изяшна, нежна и красиво изразена, Памета, интелигентността най-съвършена, постоянството, а също и търпението, иначе казано прошката и смирението. От химните в сама веда аз съм брихат сама, от стиховете поетични аз съм гаятри, от месеците марга ширша в на премяна, а от сезоните съм пролета, която от живот топти. Аз съм хазартът сред възможните лъжи, аз съм сиянието на всичко, което блести. Победата на победителя, а от дръзкия дързостта. И силата на силния, непобедим от нищо на света. От потомците на вришни, аз съм Васо Дева. А от пандавите смели са Арджуна. От мъдреците, аз съм Шрила Вяса Дева. А сред великите мислители, Ушана. От средствата за прекратяване на беззаконието, Знай, Арджуна, аз съм наказанието за всички търсещи победа в света, аз съм принципът на нравствеността, аз съм мълчанието във всички тайни и мъдростта на мъдреците си яйни. Освен това, о, Арджуна, аз съм семето, което всичко съществуващо поражда и в този свят не ще намериш същество, което своето битие без мен изгражда. О, могъщи на врагове, божествените ми проявления нямат край. Съвършенството във всички тези светове едва загатнах в той, което ти разказах, знай. Знай, че всички съвършенни проявления и всички прекрасни, знаменити творения възникват от искрица единствена сияйна от моето великолепие безкрайно и умайно. Ала каква е необходимостта, Арджуна, от цялото това познание на думи, с една частица своя незначителна смалена, аз прониквам и поддържам цялата вселена.